Kapittel 18 Så ble hele forsamlingen av Israels sønner kalt sammen i Shilo, og de gikk i gang med å sette opp møteteltet der, da landet nå var undertunget foran dem. Men det var fremdeles noen igjen blant Israels sønner som ikke hadde fått sin arv utdelt, nemlig syv stammer. Josva sa derfor til Israels sønner, «Hvor lenge skal dere forsømme å gå inn og ta i eie det landet som Jehova deres forfedres Gud har gitt dere?» Ta dere tre mann fra hver stamme, og la meg sende dem ut, så de kan bryte opp og gå omkring i landet og kartlegge det i samsvar med sin arv, og la dem så komme til meg. Og de skal fordele det mellom seg i syv deler. Judah kommer til å bli stående i sitt område mot sør, og Josefs hus kommer til å bli stående i sitt område mot nord. Dere på deres side skal kartlegge landet i syv deler, og dere skal bringe dem hit til meg, og jeg skal kaste lodd for dere her framfor Jehova vår Gud. Levittene har jo ingen andel blant dere, ettersom Jehovas prestedømme er deres arv. Og på østsiden av Jordan har Gad og Ruben og Halleman Nasse stamme tatt sin arv, som Jehovas tjener Moses har gitt dem. Så brøt mennene opp for å dra av sted, og Josva begynte å befale dem som skulle dra ut for å kartlegge landet, i det han sa, Dra av sted, og gå omkring i landet og kartlegg det, og kom tilbake til meg, og jeg skal trekke lodd for dere her framfor Jehova i Kilo. Dermed dro mennene av sted og gikk gjennom landet og kartlade det etter byer i syv deler i en bok. Deretter kom det til Josva i leiren i Shilo, og Josva begynte å trekke lodd for dem i Shilo framfor Jehova. Slik fordelte Josva der landet mellom Israels sønner etter deres andeler. Og loddet kom opp for Benjamins sønners stamme etter deres slekter, og deres loddsområde brettet sig ut mellom Judas sønner og Josefs sønner. Og deres grense i det nordlige hjørnet kom til å strekke seg fra Jordan, og grensen gikk opp til Jerikosgråningen i nord, og gikk opp til fjellet mot vest, og dens endepunkt var ved Bet-Aven-ødemarken. Og grensen fortsatte derfra over til Lus, ved Lus-sørskråning, det vil si Betel. Og grensen gikk ned til Atarot-Addar på det fjellet som ligger sør for nedre bet -Horon. Og grensen ble trukket opp og gikk rundt på vestsiden mot sør fra det fjellet som vender mot bet i sør. Og dens endepunkt var ved Kirjat Baal, det vi si Kirjat Jearim, en by som tilhører judas sønner. Dette er vestsiden. Og sørsiden strakte seg fra Kirjat Jearims ytterste ende, og grensen gikk ut mot vest og gikk ut til Neftua-vannkilden. Og grensen gikk ned til den ytterste ende av det fjellet som vender mot Hinnomsønsdal, som ligger på Refaim-lavsletten mot nord, og den gikk ned mot Hinnomsdal til Jebusittenes gråning mot sør, og gikk ned til en rågel. Og den ble trukket opp mot nord, og gikk ut til en skjemers, og gikk ut til Gelilott som ligger foran Adumim-stigningen. Og den gikk ned til Bohans Rubensønstein. Og den fortsatte over til norskråningen foran Araba, og gikk ned til Araba. Og grensen fortsatte over til Bethoglas norskråning, og dens, grensens endepunkt, var ved Salthavets nordlige bukt ved Jordans sørlige ende. Dette var sørgrensen, og Jordan var dets grense på østsiden. Dette var Benjamins sønners arv etter deres slekter, etter dens grenser rundt omkring. Og de byene som tilhørte Benjamin sønners stamme etter deres slekter var Jericho og Bethogla og Emek-Kesis og Beth-Araba og Semarayim og Betel og Avim og Para og Ofra og Kefar-Amoni og Ofni og Geba. Tolg bygjør med omkringliggende bosetninger. Gibeon og Rama og Be-erot og Misbe og Kefira og Mosa og Rekem og Girpeel og Tarala og Sela, Ha-elef og Jebusi, det vil si Jerusalem, Gibea og Kirjat. 14 bygjør med omkringliggende bosetninger. Dette var Benjamins sønners arv etter deres slekter.